e que nos ha deparado certas sorpresas os seguintes deste grupo. Eh, tamén, falando do vídeo, podese decir simplemente que non é dos mellores vídeos que de Cure ten no mercado, xa o sea que de Cure e Robert Smith coa súa estética teñen cousas no mundo audiovisual realmente gloriosas, que non é o caso deste vídeo. Seguimos co música gloriosa e cun dos LPs de 4 aD D cunha das presentacións eh, gráficamente máis bonitas, consta de unhas fotografías e un papel interior realmente digno de ver. Trátase do primeiro LP de His Name is Alive. Mais concretamente escoitaremos a segunda canción da cara B titulada Fósil. Comenzándonos a miña, non esta vez conexión, pero a miña información de, eh, que trouxen dende o pozo, Mirando o Sur, unha exposición que estáse a celebrar na Casa da Cultura, Casa Charri, no Concello de Eiros, e que mis unha exposición que estará aquí, dende, está xa, dende o 10 de suyo, ata o 8 de agosto, deste de ano. Unha exposición con 60 obras de 34 autores nos que figuran xente tan coñecida no, no mundo galego como son Ian Berry, Manuel Sendón, Julio Correa, Barry Caramés, Juan Piñón, Xoxé Abad, Xuxo Lovato e moitos tantos máis. O catálogo desta exposición catálogo ben interesante para todo aquel que goste da imaxen fotográfica de alta calidade Costa, custa exactamente 1500 pesetas que é o que costoulle es facerse que non, non ten ningún beneficio para eles. A introdución deste catálogo está feita por Margarida Ledo Andión, unha exposición que non deberedes de deixar de ver. Tamén dentro do pozo traigo exclusivas, unha exclusiva para o programa O Péndulo dos proxectos de Urlique Gabriel de que xa tivemos unha entrevista neste mesmo programa entrevista unha exclusiva dos seus proxectos nos que figura unha instalación con mil robots pequeniños eh, que están alimentados por enerxía solar solar e que eh, semella unha pequena poboación que se pon en marcha pola mañan e vaixe a dormir pola noite. O segundo proxecto desta artista xermana é un proxecto certamente difícil de comprender, xa que é unha boliña virtual totalmente irreal que faría órbita ao redor da Terra. É, había unha, unha serie de instalacións Eh, na que se daría conta dos lugares nos, eh, nos que estaría mm, en certo momento o eh, seu paso por encima destas cidades. E por último, un concierto tamén glorioso, o concerto dos resentidos diplomáticos e uns cantos grupos máis na poboación de Lache, Que da cerquiña podemos todos ir a verla o día 25 de suyo. que remata mi información Friends Stone Eh, o que estábamos a escoitar por debaixo de nós, xa é suficiente para que vos dedes a idea de como é a canción, dura aínda bastante máis. Era a peza que pecha a primeira cara do primeiro LP de Matt Johnson, no que él toca todos os instrumentos. Un LP que facía e foi o único que fixo en 4D, no xelo 4 ad cando este empezaba a sair adiante a canción, titulabase Aising Up. E agora seguimos, no recordo, pero cun grupo algo máis coñecido para todo o mundo un grupo que incluso chegou a soar en locais normaliños, vamos, que podías escoitar casi nos 40 principais. Este grupiño... A... Da ríos. que non queremos facer comentarios. No, no non é que, medio... que non nos disguste. É no, no, que é peor, pero nada. bueno. A, mí, queremos... a, mí, a, mí no. a ti? É precioso. Tampoco, no. E Ven. teño unha galena no 91.0. Ben, <risa> <risa> Este grupo do que estábamos a falar uh -huh. Chámase Os Tarronciños de Sucre O de oh. Azúcar ou como querades decirlo O Sugar Cubes O seu LP O primeiro LP Que chámase Lives Too Good O temas que imos escoitar É Unha boa paliza en coche e Motor Crash Ainda que a vida se sea demasiado boa Pois así, e con, este, con esta despedida deste tema tan alegre, vos deseamos xa nesta edición número 30. Na edición número 31 esperemos que o programa recobre a súa, o seu formato habitual en canto a locutores e demais movidas. Ainda que non en canto a temática, xa que esperamos que este verán xa se xa do máis paranoica, tendendo hacia a neura e así que total. Despídense de vos e deixamos xa en contacto cos deportes locais e demais ámbitos do deporte e vamxe non ao día 25, xa que xa como dixemos e volvemos a repetir ata a saciedade non haberá programa ao día 25 porque é un día moi importante para todos os galegos haberá programa ao día 1 de agosto e en el incluiremos a segunda das partes do concerto de Pixis Nada máis... Non nos podemos, por suposto, despedir sin dar un bo consello para todos os ouvintes, como é, alédate de ser un neurótico. Ah, bonito consello que os habitantes do pozo son capaces a dar a toda a poboación de oleiros e arrededores. Nada máis, despídense de vos xa definitivamente. Eh... Manuel Romero... O non dende o pozo, senon nos micrófonos aquí diante do micrófono vermello, diante do micrófono máis ben verde estivo Juan Lesta e detrás do micrófono negro, claro. nos botonciños José Luis Romero. Nada máis, ate o día 1 de agosto, ata logo, esperamos que non faltedes. Friendstone. El libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene. E eu te digo contenta, hasta el programa que viene. we <laughs>